Cou? El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Aniversari de l'Ateneu Llibertari del Berguedà. L'Ateneu Llibertari celebra el seu 27è aniversari. Aquest dissabte 12 de març, a partir de les 11 del matí, es disputarà un torneig de ping-pong. A dos quarts de dues hi haurà vermut i a dos quarts de tres dinar popular amb opció vegetariana. A partir de les set concert els grups Revenja i Insert Show. A continuació, Careo Kepung. Hi haurà sopar de truites. El dissabte 19 de març, a dos quarts de 12, hi haurà actuació de circ. La companyia filigrana es oferirà el seu espectacle Plis Plas. A dos quarts de dues hi haurà vermut i a dos quarts de tres macarronada popular per dinar. A dos quarts de cinc de la tarda començarà el torneig de Botifarra. Tots els actes tindran lloc a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, al carrer Pinsenia de Berga, edifici de Cal Corneta. No, no us ho perdeu! No us ho perdeu. Homenatge a Ovidi, al Rocaus. Divendres 11 de març, l'Ateneu Rocaus de Sallent ens ofereix un concert de Juanjo Tinaja i Guillem. Cantaran cançons d'Ovidi Munlló per celebrar la seva música, la seva vida, la seva alegria i la seva reivindicació. Els podeu anar a veure a partir de les 8 del vespre amb taquilla inversa. Us hi esperem!